Інколи опускаються руки, але поля дивиться в небо І з'являється надія у світле майбутнє Не дам ворожій силі дітей наших вбивати В ім'я Христа Ісуса я буду наступати Разом із моїм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 Про нас говорить, буде дощ і вітер Сиди вдома і нікуди не йди Та знай я, мій Бог Ісус Це моє сонце, там де є Він Там вже немає зла й біди Ото ще підіймаю свій прапор вгору І впевнено йду до світлої мети І твердо вірю, що все буде файно Якщо зі мною, татку, поруч будеш ти Твоя присутність – це мій мир і спокій ти той, хто стимулюєш мене далі йти Не знаєш, що робив би я без тебе рідний Ти світлий промінь святості і чистоти Не дам ворожій силі дітей наших вбивати Я признався Ісуса, я буду наступати Разом із моїм Богом ми змінимо країну Повторно малюничу, мою рідну батьківщину не дам ворожій силі дітей наших бивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати разом із моїм Богом ми змінимо країну. Не повторно малювничу, мою рідну батьківщину Наркотик, іди геть з моєї України, не дам я тобі вбити жодної дитини. Алкоголізм ти геть з моєї України. то поки я живий. Хоч затикають рот, я буду правду говорити Там, де найбільше темряви, я буду світити Закінчуючи текстом, тобі слухач хочу сказати Лише разом у єдності ми зможемо збудувати Країну наших мрій, країну радості, любові Здоровими дітьми і без пролиття крові Для цього нам потрібні наші сили якої ти конфесії обрата не питати Тому що нас об'єднує одна мета Щаслива нація, в якій царює мир доброта Майбутнє нашої країни В твоїх руках Ти творець історії, вчися на чужих помилках Не бери приклад з тих, хто нічого не зробили І все своє життя на дивані просиділи Якщо ми зможемо наші сили об'єднати Голос перемоги буде лунати. Тому що нас об'єднує одна мета Спасена нація через Ісуса Христа Лише разом у єдності ми зможемо змінити країну Одне серце, одні думки, одна ціль, одна мрія, одна мета Єдинство, добро, переможе, зло в нашій країні Разом із Богом ми змінимо країну Так, Кузнецовська?